Частина тринадцята Зустріч з космічним кораблем і прибульцями Отож, моє серденько, галявина враз наповнилась таким яскравим світлом Якого ані Макулє, ані Капуле. не кажучи вже про веселого Ніхто з них до цього не бачив і невідомо звідки став здіймати справжнісінький зелений туман Сонце-пес заплигав від радості і щосили замахав своїм сонячним хвостом Він вдихнув на повні груди зелений туман І замріяно заплющив очі Бо моє люби маля більш над усе він любив запах зеленого туману Який нагадував йому про рідну домівку а коли туман розвіявся, вони побачили людей, які світились, мерехтіли, переливались яскравим світлом. Вони були один в один, як ми. У них було дві руки, і на кожній руці по п'ять пальчиків. У них було дві ноги, і на кожній нозі по п'ять пальчиків. У них було двоє очей, по два вуха, ніс, рот, брови. Геть, як у нас, тільки вони були прозорі, як медузи А на голові у них стирчало дибке сонячне волосся А разом з прибульцями стояла мама Макулія Мамо, кинувся до неї малюк, матусенько, де ти була так довго? Я не бачив тебе цілий рік Як цілий рік? здивувалась мама Мене не було всього-навсього один день Мамо, кажу ж тобі, тебе не було цілий рік Мені так сумно було без тебе Він ледь не плакав А річ у тому, моє серденько Що на планеті Ламуту один день, як наш один рік А все тому, що планета Ламуту дуже і дуже повільна Поки вона обернеться навколо себе, наша планета Земля встигає обернутись навколо Сонця. Ламуту – найповільніша планета у всьому космічному світі. Тому мама і не знала, що її не було на Землі цілий рік. Бо на Ламуту за цей час минув лише один день. А як сталося, що ти зникла? – перепитав малюк. Мій любий синочку, того дня я пішла рибалити на ріку Амазонку, і невідомо звідки геть усе заповнив зелений туман. І крізь той туман я почула чийсь голос Нам потрібна ваша допомога, допоможіть нам, я дуже стурбувалась і попливла назустріч невідомому голосу. Я пливла і пливла. Аж чую, двері зачиняються. А коли туман розвіявся, я побачила, що опинилась на дивовижному космічному кораблі, в якому подорожували жителі планети Ламуту. Ламутяни – сонячні люди. Вони розказали мені про біду, яка трапилась із їх планетою. Вони розповіли про те, що всі рослини на Ламуту почали в'янути. І що вони не робили, нічого не допомагало Відтак кламутяни вирішили, що їм неодмінно потрібно вивчити мову рослин Тому вони і попросили у мене допомоги Ти не повіриш, Макуле, але сонячні люди і до сьогодні вірять у те, що я справжня черівниця Мамо, я завжди знав, що ти черівниця, зашепотів Макуле. А ти навчила їх розуміти мову усього живого? Звичайно, Макуле. Це ж для нас, жителів міста мандрівників, просто дитяча забавка. Ти врятувала планету Ламуту? вигукнув Макуле. Ура! Вони самі врятували свою планету. І я лише почула, що розповідають дерева і квіти, про що вони просять. І що ж трапилось із рослинами? Тримтячим голосом нарешті озвався Капуле. Річ у тім, що однієї ночі На планету Ламуту напала залізна сарана Маленькі комахи-роботи з планети Іржоностів Вони були дуже косучі, Хоча й настільки маленькі, що їх не можна було розгледіти оком Рослини мені розповіли про це, а я розповіла ламутянам. Тоді сонячні люди всі до одного озброїлись величезними магнітами. Це такий чарівний метал, який притягує до себе залізо. Отож сонячні люди озброїлись цим чарівним металом, і сарана, яка, як ти знаєш, була залізною, раз, і поприлипала до магнітів. Геть усю залізну сарану повизбирали і знищили ламутяни І всі рослини на їх любій планеті ожили, почали буяти і квітнути Ми дуже вдячні тобі, вклонились мамі сонячні люди Ти врятувала нашу ламуту і навчила нас чути мову усього живого І тільки-но вони це проказали, моє серденько як небо, яке до того часу все хмарилось і хмарилось. Так от, моя мила маля, як враз небо розсікли страшні блискавки. Воно вибухнуло громом. Почався затяжний тропічний дощ. Всі кинулись ховатись від нього до космічного корабля. А коли двері цієї летючої дивовижної тарілки нечутно зачинились, Макулє стривожено ойкнув. Ось так. Ой, як же нам бути? запитав він, що трапилось, синку, перепитала його мама. Ти ж не знаєш, матусю, мовив Макує. Прапрадід має відправитись у дуже небезпечну подорож. Він був упевнений у тому, що тебе викрали з лі чаклуни маги. Отож пообіцяв, що як тільки почнуться тропічні дощі. Відправитись у путь Що ж діяти, стурбувалась мама Вагр, озвався сонячний пес Правильно, підгавкнув веселий Нам потрібно самим відшукати злих чеклунів І розправитись із ними Усі погодились Але ж ми не знаємо, де живуть злі чеклуни Промовив розгублено Капулє Я покажу вам дорогу Озвалась мушля мелодійним сюркотливим голоском